La Lio Limitada 2000, Cise Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat Pequena. Nora Tayo, Frances, Eva Emma. La primera emissora local de sons nocturns i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. La Lio Limitada 2000, Cise Fatima. El govern ha aprovat el nou projecte de llei d'accessibilitat, en què es preveu simplificar i recollir les normatives que s'estan aplicant a l'objectiu de facilitar l'adaptació a la societat dels discapacitats. La norma s'ha aprovat després de debatre-la amb els col·lectius afectats. El text inclou un règim de sancions i infraccions per tal d'assegurar una aplicació íntegra de les directrius estipulades. I s'hi preveu al mateix temps l'impuls d'un programa de formació per a tècnics i agents que treballen en aquest àmbit. I finalment, altres mesures que garanteixin la difusió d'aquest tema a la societat. El Pla d'Accessibilitat preveu la incorporació integral de totes les persones que tenen algun tipus de discapacitat, no només de mobilitat, sinó també sensorial, ja que les tecnologies de la comunicació i la informació TIC són una peça clau a la vida quotidiana. També es tindrà molt en compte. L'objectiu del projecte de llei d'accessibilitat és actualitzar aquesta normativa en funció de les especificats del segle XXI quan a l'urbanisme es posarà èmfasis en la transformació de l'entorn, no només dels espais oberts, sinó també d'àmbits com les escoles, els transports i els espais culturals. L'argument d'esperança de vida a Catalunya a uns 80 anys de mitjana comporta que al territori català hi hagi més d'un 17% de persones majors de 65 anys i un 10% de persones major de 75. L'ONU ha efectuat diversos estudis que mostren més d'un 75% de discapacitats sorgeixen a la vida adulta i que a causa de la envelliment, les discapacitats es podrien agreujar significativament. Segons les últimes dades de que disposa el Departament de Benestar Social i Família, en el juny del 2012, un total de 476.468 persones, un 6% de la societat catalana, tenien una discapacitat reconeguda. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FEM, tot un poble que us parla i acompanya Ricardo Malabé, Marta Sants i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Comencem parlant de la velocitat variable que ja funciona a la B20 entre Mongat i el Nus de la Trinitat. Des d'ahir dimarts, el límit mínim de velocitat del tram de la B20, també reconeguda com a porta nord, compresa entre el Nus de la Trinitat i Mongat, al Maresme, és de 60 km hora. D'aquesta manera, els vehicles hauran de seguir durant tot el dia les indicacions dels panells lluminosos que fixarà la velocitat variable de cada moment. Fins ara en aquest tram de 6,3 km s'havien de complir dues limitacions de velocitat màxima de 100 i de 80 km/h. Ara caldrà respectar els senyals lluminosos instal·lats als laterals de la via, ja que prevalen per sobre dels senyals fixos. Els dos radars que ja en aquest tram ja s'han adaptat al nou sistema, que podrà canviar els límits de velocitat entre els 100 km kmhora als 80 i els 60 segons les necessitats del moment. El sistema ha costat 500.000 euros. Durant tot, aquest, ah, durant tot aquest passat mes de gener, el Servei Català de Trànsit ja ha anat fent proves del sistema de velocitat variable en aquest tram de la B-20. Amb aquest mètode es vol regular el trànsit entre la funció de les situacions de congestió del temps i de possibles incidències de seguretat diària, com per exemple accidents de trànsit o obres. La velocitat, la velocitat variable, que ja funciona a la C31 sud i a la C32, fins ara era inèdita a les sortides de Barcelona pel nord. Aquest any també s'instal·larà la C31 entre Sant Adrià de Besòs i Badalona, mentre que el 2014 s'estendrà a la A2 entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts. I continuem parlant dels nostres barris i ara ens acostem al barri de Congrés Indians perquè el canòdrum es convertirà en un connector entre empreses creatives i creadors. L'Ajuntament vol convertir el Canódrom en un instrument per promoure la cre la, crea la creativitat i la innovació de la ciutat. Per això, l'edifici es convertirà en un centre que permeti introduir nous mecanismes per al suport del sistema cultural de la ciutat. El Consistori ha presentat la mesura de govern per fer del Canódrom un espai que permeti connectar les empreses creatives i els creadors a la propera Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació.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 i que són d'interès general. Avui, en aquest programa, des... tindrem com a destacat el Departament d'Il·lustració de la Llotja, que fa 25 anys. El Departament d'Il·lustració de l'Escola Llotja, ubicada a Sagrera, celebra el 25è aniversari amb una exposició única. Un centenar d'artistes reconeguts, molts d'ells premiats, es donen cita a la mostra que hi ha a Artesania Catalunya, fins al 10 de març. Després, l'exposició es traslladarà a la seu Sagrenenca. Hi trobareu les obres d'il·lustradors reconeguts que són exalumnes de l'escola. Això encoratja els mateixos exalumnes per continuar en la seva carrera professional. Un centenar d'artistes participen en aquesta mostra. S'hi poden veure obres reconegudes com els còmics de Sandra Hube, la il·lustració eròtica de Sergi Mora o les bessones de Núria Riba. Però els il·lustradors també mostren l'estil a la roba, els punts de llibre o els cacs de motocicletes. Actualment, aquest departament té 200 estudiants. Qui sap, d'aquí uns anys, aquests alumnes també marcaran tendència en el món de la il·lustració. I ara ens acostem a la Nau Ivanov, però no deixem de parlar de la llotja, perquè precisament la Nau Ivanov us ofereix una exposició d'il·lustració i ceràmica portada des de la llotja. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer Honduras, número 28, us ofereix una exposició-acció d'il·lustració i ceràmica dels alumnes de la llotja. Doncs aquesta il·lustració ceràmica de la llotja és de 30 x 30 passes per la Sagrera i és coordinada per Xavier Canals i Pilar Herrero. Més coses a comentar-vos, més informació cultural per, per oferir-vos. Hem de dir que ja s'han publicat les bases del concurs de Punt composició coral de Sant Andreu. L'objectiu del concurs és incentivar la creació d'un repertori per al cant coral que ajudi a potenciar-lo i a donar-li més projecció dins el marc d'aquesta expressió musical a casa nostra.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 de la parròquia de Sant Andreu de Paloma. I ara ens acostem eh, per uns instants al centre cívic de Naves, perquè us acosta al Camerun. El centre cívic de Naves, al carrer Naves de Tolosa, número 312, us ofereix fins avui viure a la tap-tap, a càrrec de Jordi Coen i Albert Macias. Doncs es projectarà un, un vídeo que es diu a Ademolir, on ens endinsa en els efectes dels canvis urbanístics a on capital del Camerun. Doncs un últim apunt, ara eh, parlem d'esports, perquè Marc Serramitja és un nou reforç pel Sant Andreu. El Sant Andreu ha tancat el tercer fitxatge del Mercat d'hivern. Es tracta del mitjà punta de 22 anys, Marc Serramitja. Arriba procedent de Llagostera, on ha estat cedit pel Girona. El Sant Andreu ja el va voler fitxar a l'estiu, però aleshores doncs, no va poder fer-ho. A la lliga ha marcat dos gols, un al Narcís Sala, que va significar l'empat dels gironins, i l'altre a la Copa Catalunya. Serra Mitja es desvincularà del Llagostera i aquest dimecres, és a dir, avui mateix, signarà i s'entrenarà com a nou jugador del Sant Andreu. Ha jugat al Llagostera, el Badalona, l'Alacant, el, el Gavà i, per últim, el Girona. Amb el Girona va arribar a debutar en el primer equip la temporada 2008-2009 davant de l'Osca. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres recomencem el nostre programa d'avui i el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Els petits versos que poden començar amb grans de neu feliç despertar que són aquests dies amb la som dins dels ulls que la fred dels teus i vents es veeix com el fum boira que amb la pluja munya els teus solits branques, moça i pedres i la llum d'on cel gris Crida la tempesta dels núvols dels sols. Despertaràs i si la llet teva et que és feliç. Amb el dit ple de pors, amb l'oblit la foscor. Dies freds, demà es cadenç, només cal esperar.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 ha aprovat la llei de l'accessibilitat amb el fi d'unificar normes ja existents i ampliar els àmbits que han de regir per facilitar el dia a dia als catalans amb alguna discapacitat que hi ha a Catalunya. En Catalunya el que ens diuen és que hi ha 476.468 discapacitats segons dades de l'executiu català. Per parlar-ne, doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic una de les responsables d'una entitat que precisament doncs, treballa amb persones amb alguna mena de discapacitat. Parlem dels amputats Sant Jordi i parlem a Mireia Garrido, Molt bon dia. Mireia, bon dia. Bon dia. Ara s'ha em D'acord. Doncs, no és si ens ha el que dèiem, el Govern català ha aprovat avui aquesta llei d'accessibilitat amb el fi d'unificar normes, no? Com, com sí. ho veieu, això, des, vosaltres, des d'Amputat de Sant Jordi? A veure, eh, s'està treballant des de fa temps i, en un principi, tal i com indica i com està especificat aquí la nota de premsa i a les notícies que han sortit, el Govern treballava amb diferents entitats del sector per poder fer aquestes modificacions. Llavors, per un costat, estem contents perquè es treballi això, perquè des del 82 que va sorgir, 82-83 la llei, no s'havia tornat a treballar. Uh -huh. Però la veritat és que ens hem portat una sorpresa perquè nosaltres encara estem esperant una resposta a les al·legacions que vam fer. Uh -huh. Llavors ha sortit aquesta llei i encara no sabem exactament aquest projecte, uh -huh. no sabem encara si les al·legacions que ha fet a les diferents entitats del sector s'han tingut en compte o no. Uh -huh. i encara estem esperant una resposta. Uh -huh. I Llavors, és, bueno, per un costat content el que et deia, perquè realment no es continuï treballant, però per un altre una mica decebuts que encara no tenim cap tipus de resposta. Perquè la idea, l'objectiu, el que es pretén és actualitzar el marc existent fins ara, no? Sí, el marc existent perquè, bueno, ja la llei que és molt antiga, A més es centra molt en la part d'accessibilitat de barreres arquitectòniques, de totes les que és edificació o al carrer, però estan les noves tecnologies i bueno, altres tipus de barreres que no es tenien en compte i llavor serà ampliar, però sobretot també és per un, per una qüestió de termes, de conceptes com per exemple, parlar de persones amb discapacitat quan ja estem parlant de persones amb diversitat funcional, que és un altre terme molt més eh, positiu, mm -hmm. i també perquè és que encara un dels fets més greus és que encara es parla de practicable. Mm -hmm. I era un dels punts principals que des de l'entitat es volia treballar, perquè un espai és accessible, o no ho és, mm -hmm. però el que no pot ser és que sigui practicable, que és això de practicable. Clar. Una miqueta sí, però un altre no. Uh -huh. O sigui, jo puc anar un lloc sempre i quan més visc, perquè allò és practicable. Uh -huh. Llavors el dret de la persona que es tracti igualtat de condicions on queda. Uh -huh. de, fet, de fet, el que es diu és que, bé, a través d'una web que serà consultable per tothom, doncs es podrà agilitzar una mica el tema, no? Sí, sí, el que passa que ja és, bueno, és el que et comentava abans, nosaltres ara estem una mica a l'espera. A veure què surt realment de tot això, perquè és això, totes les allegations que s'han fet, uh, hi i han, han molts, ah, molts articles parla de ehm, um, de dades que siguin raonables. Mhm. Uh -huh. eh, què és això? O sigui, llavors Depèn del que costi quina sigui la despesa de fer una adaptació, no esperar. Uh -huh. Qui marca, qui regula. O sigui, si des, del 2000, des, del, des de l'any 2008 a Espanya uh -huh. està, va ratificar la Convenció de les Nacions Unides uh -huh. de les persones amb discapacitat dels seus drets com a persona en igualtat de condicions Uh -huh. uh, no podem tornar a treure una llei on aquestes, aquests tres estiguin minvats. Uh -huh. Llavors, bueno, uh -huh. estem una mica esperant. O sigui, encara no acabeu de veure per on anirà aquesta llei, no? Clar, o sigui, uh -huh. hem d'esperar de, perquè només el text inicial, per exemple, parla de persones amb discapacitat uh -huh. que presenten deficiències. Uh -huh. Això es bueno, s'ha demanat per activa i per passiva que es canviï, perquè una persona no és deficient. Uh -huh. Una persona eh, té una dificultat a amb la capacitat per fer algunes coses, però no uh -huh. tota la persona uh -huh. és una discapacitat, que això sempre és... Llavors, ja al text inicial partint d'una base i d'un concepte que no és el que... Nosaltres compartim com a entitat de persones amb discapacitat. No, és, és, és evident és evident que si una persona doncs, té una malaltia doncs, que li falten les mans o, o, o té dificultats doncs, per caminar, doncs, no és el mateix que una altra persona doncs, que tingui una malaltia mental. O sigui, aquí s'hauria de doncs, plantejar què és el que entenem per per discapacitats i de, i de quina manera doncs, podem ajudar a unes persones i, i a les altres, no?, també. Clar. I sobretot, eh, partint ja eh, i començar a treballar el fet de que una persona amb discapacitat o una persona amb no. diversitat funcional no significa que no pot fer res o que totes Clar. les seves capacitats eh, estan minvada, sinó que en un moment concret i per fer algunes accions sí que necessitarà per eh, unes adaptacions mm. i unes eines per poder fer aquella cosa d'una manera diferent o sigui, mm. el que hem de pensar és que la gent no fa o deixa de fer, sinó que fa la seva vida diària d'una manera diferent, i per fer-la necessita que el seu entorn estigui preparat, mm. però és que no és una eh, no és una obligació, és un dret o sigui, mm. igual que nosaltres tenim el nostre entorn preparat mm. perquè només està preparat per una part però per tots no Uh -huh. llavors és que eh, sobretot hi ha un problema de concepte hi ha un problema de no sentir, la, les persones amb discapacitat no sentir-se identificada uh -huh. amb el text inicial i el tràmol que ja té aquesta llei i sobretot dintre ja parlant de l'accessibilitat, sobretot que encara, i és el que s'està dit des d'un principi, que el concepte practicable no surti perquè una cosa és accessible o no ho és però no a mitges. Uh -huh. eh, això, bon dia, Perdó, Bon dia, Mireia, sóc la Marta. A sí. part d'aquest concepte vull dir, del, que este, del que no, no esteu d'acord, n'hi ha algun altre punt en el de la llei que tu diguis eh, mira, aquí sí que això realment ho han fet d'una manera totalment equivocada, vull dir, jo ho canviaria. Al, eh. Alguna altra discrepància que tinguis a part de, sí, del concepte? Sí, per exemple, ha un, en l'article 3 Uh, hi ha un apartat que parla d'ajustos raonables. Ajustos raonables, uh -huh. raonables uh, d'aquest... O sigui, clar. clar, és una miqueta que, a veure, la llei, i la intenció i tot això, i estàvem molt contents, realment uh -huh. és bona i, i és, és molt important continuar treballant això, però hi ha moltes vegades que hi ha articles i apartats d'articles que es queden a mitjans. Uh -huh. Parlen d'ajustos raonables, no, s'han de fer a modificacions i adaptacions necessàries i adequades uh -huh. però que són terrenables i també parla molt de que no suposi una càrrega desproporcionada no. sí. això de càrrega desproporcionada eh, llavors quin és el barem que utilitzarem per, per donar no? per veure uh -huh. què és una càrrega desproporcionada i què no, estem parlant d'una qüestió econòmica, uh -huh. o sigui, és que Clar, i, i més en el moment actual que hi ha. Clar. Les persones amb discapacitat eh, és, un, és un àmbit, o sigui, és un col·lectiu de persones que hi ha eh, per les condicions que tenen al seu entorn i per les lleis, eh, no. és un col·lectiu que no, no té reconegudes totes els seus drets. No? I aparteixen un, de, des d'un nivell molt més baix que la resta de la població. A més a més, això, eh, sumem una situació actual de crisi i una llei que parla de càrgues desproporcionades i depenent d'aquestes càrgues ho farem o no ho farem. Uh -huh. És a dir que agafen a tots els discapacitats, tinguin la discapacitat que sigui i, ho, i els emmarquen en, en, en, en, en, sí, en un context i ja tots, tots han de ser iguals. No? Això és, potser el que és el que s'hauria de, de definir, no?, o de debatre. Mm. Sí, i sobretot eh, debatre que estem parlant, de, eh, estem parlant eh, no d'obligació per part de l'Estat, sinó el dret d'una persona. Nosaltres no ens qüestionem si sortim al carrer i podem anar pel carrer. Mm -hmm. Una persona que no tingui discapacitat, és que ni t'ho planteges. Mm -hmm una persona amb discapacitat s'ha de plantejar on va per poder fer un recorregut que pugui anar o no pugui anar, perquè el transport públic moltes vegades no pot, perquè no pot parar un taxi a mitjà del carrer, per moltes coses, perquè hi ha un ensglaó. Per... Llavors, si fem una llei, fem-ho bé. Clar. O sigui, que realment es parli d'igualtat, uh -huh. que no es parli de, depenent de la càrrega i depenent de moltes coses, i ajustos raonables, doncs intentarem bueno, corregir el que hi ha. No, ja que hem treballat i que totes les entitats han ficat el seu esforç, han fet unes esmenes i han volgut participar i hi ha, hi ha hagut voluntat, mm. primer contestem i després... Mm. Clar, això, sempre i quan el test que, que van passar nosaltres sigui el que han publicat, mm. perquè clar, nosaltres encara estem esperant. Mhm. Mm perquè vosaltres heu, ara que hi és la, la Neus Monter a la Conselleria de Benestar Social i Família, heu vist algun canvi o, o no? O tot, tot segueix igual? Canvi, a, a veure, de, mm. és real no, que hem de partir de la base de que ara moment estem un moment molt complicat. Sí. Uh, fa res, fa dos dies la taula del tercer sector mm. uh, va sortir no, la notícia sí. de que, bueno, ha una denúncia perquè no es complien eh, tot el tema de subvencions, de fer sí. arribar els diners a les entitats. Moltes uh -huh. entitats s' han hagut de tancar o de fer fora a molts professionals que donaven atenció a persones amb discapacitat. Els centres d'atenció a persones amb discapacitat en relació amb, amb, les, uh -huh. amb el laboral. En no? l'àmbit laboral han tancat molt molts aquí a Catalunya I llavors som conscients d'això i com coses com aquestes fins ara estava bé perquè per això ens havien cridat havien parlat amb nosaltres havien demanat a les opinions ens havien enviat a projecte perquè fessim les esmenes i això estava molt bé però ens hem quedat aquí uh -huh. doncs uh, intentarem uh, parlar amb les diferents entitats relacionades en aquest àmbit per veure de quina manera doncs, tot això va, va evolucionant. Però sí. vosaltres, així, ja per acabar, que, que, si voleu dir alguna cosa més al respecte... Bé, bueno, únicament que, que es continuï treballant, que, uh. que es continuï lluitant per les persones amb diversitat funcional i que realment, quan es demanir l'opinió de les persones i del col·lectiu, que es tinguin en compte i que, com a mínim, en responguin. Evidentment. D'acord. Doncs a veure què és el que finalment eh, doncs, diu aquesta, aquesta llei i en tot cas, doncs, a mesura que es vagi aplicant, doncs, anirem veient com, com es fa, no? Sí, estem esperant a veure com va tot i com marxa. D'acord. Molt bé, oh. doncs Mireia Garrido d'Amputats Sant Jordi, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i evidentment doncs, eh, podeu comptar amb nosaltres a l'hora de tirar endavant doncs, tots aquests projectes. D'acord, moltíssimes gràcies a vosaltres també. Bé, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix serà escoltar una mica de música. Mm, torneu. Tot seguit amb més informació aquí en aquest programa. Fins ara. No m'estiris del fil que em fas mal No em recordis que estic descosit Que no veus que el meu cor estripat No trobat el seu lloc, al meu pit No és que vulgui amagar cap secret Però que em vegis desfet estiris del fil que ja és tard. ja he provat a ser com sóc i no m'ha funcionat Mira sóc tot el que tu t'imagines i si en vols saber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 fa 25 anys. Doncs el Departament d'Il·lustració de l'Escola Jotja ubicada a La Sagrera a celebrar el seu 25 aniversari amb una exposició única. I precisament un dels responsables d'aquesta de, exposició és el comissari Xavier Canals. Molt bon dia. Molt, oh, molt bon dia. Bé, bueno, única però que repetirà Sant Andreu, eh? Ah, repetirà Sant Andreu. Sí, perquè ara és singular, perquè em sembla que mai ningú ha fet això tan, tan complex. i sí? ha més de 30... 33 àrees importants dins del món de la il·lustració. Molt bé. Però això estarà fins al 10 de març al uh -huh. centre de Tesenia de Catalunya, uh -huh. molt a prop del Basse Sant Jaume, al carrer Bany 9-11. Ah, mira, al centre de la ciutat. Sí, ben bé el centre, però uh -huh. després, eh, clar, nosaltres tenim la seu aquí a Sant Andreu. Uh -huh. I, mira, les primeres celebracions del 25è aniversari han estat exposicions molt vinculades amb el barri. O sigui, han tingut eh, la festa major, de la Sagrera hem tingut les primeres exposicions dels 25 anys uh -huh. i bah, hem participat amb la biblioteca ara tenim una exposició fins al dia 30 a la 9 i la 9, uh -huh. conjuntament amb el Departament de Ceràmica uh -huh. i després estarà o sigui, quan s'acabi de, del centre d'autosina de, de Catalunya, que és una uh -huh. gran exposició ens han deixat tot el centre és la, les dues sales, normalment en deixen una només uh -huh. doncs després vindrà Sant Andreu i estarà del 18 de març al 14 d'abril és a dir, 25 aniversari llanceu la sí, sí, casa sí. per la finestra, sí, no? Sí, nosaltres sempre fem exposicions, sempre, uh -huh. sempre, sempre, esteu convidats, tenim un petit espai expositiu uh -huh. uh, dintre de l'especialitat, però aquí ara ens deixem l'espai més gran d'exposició de la llotja, que és com gairebé tota una nau industrial, és uh -huh. enorme, i, bueno, i el Centre de Tasania que ha estat un... És... Tot, tots els, els grans il·lustradors, exalumnes nostres, uh -huh. estan molt contents, perquè molt sovint la il·lustració eh, és difícil que tinguin un espai tan digne i tan, tan bonic uh -huh. per poder exposar tot, en... que es vegi bé, no? O sigui, uh -huh. De fet, jo realment no sé, què s'hagi fet mai, eh? Uh -huh. Que es vegi molt ben representada doncs, totes les branques, perquè tothom el cap té l'il·lustració juvenil, l'infantil, no? uh -huh. els cartells, eh? per exemple, però no veu que l'il·lustració està a tot arreu, uh -huh. la portem a vegades en, les, en la roba, uh -huh. està tot arreu, estan objectes, nosaltres, per exemple, tenim casc, tres cacs de motos que uh -huh. estan il·lustrats, Eh? Uh -huh. i llavors, per exemple, en aquests cas de motos perquè vegis una mica com funciona Això és el que podrem Et... veure en aquesta exposició clar, Això, per exemple, fa un noi de Barcelona Molt bé. però n'ha sí. prenut 4.000 a Xangai per una empresa de Xangai És que sembla que siguin els xinesos que ens envaeixen? <laughs> doncs, sí. En aquest cas és estat al revés No, ha, doncs, els meus alumnes, clar però uh... Exposen arreu del món, treballen arreu del món, sobretot treballen arreu del món. Un uh -huh. pot estar a Vilanova i la Geltrú i està treballant per Mèxic, pels Estats Units, estan fent, eh, per exemple, una cosa que no es coneix, és il·lustració sonogràfica. Uh -huh. exemple, que és, és clar, és curiós, que no t'imagines una sonografia, per exemple, virtual, per no la no. celebració del no sé quin centenari de Mèxic, uh -huh. eh, va estar aquesta, aquesta il·lustració sonogràfica viatjant en sí, uh -huh. diferents ciutats. No? Uh -huh es veu coses al mateix temps molt tradicionals per exemple hi ha una xilografia per una coberta d'un diari de Barcelona uh -huh. però després coses que són absolutament d'última línia no? per exemple jocs interactius per a iPhone que és tot uh -huh. tipus de... agafa o sigui, totes les branques, animació 3D per tant la mateixa escola llotja, és assegurant-se ta... sí, per encoratjar doncs, els que són ja pro professionals no? sí, dir? o sigui sobretot l'exposició perquè es pugui veure ben representades les 33 àrees, uh -huh. no coses puntuals allà de més un o sigui, diferents elements de cada branca, sinó una visió realment panoràmica. Uh -huh. Doncs, clar, els treballs de gran... a mi m'interessada més, a lo que es quedat més bé, amb treballs d'alumnes, segons uh -huh. quines coses, perquè va dir que estan un any per fer un treball molt ben fet. Mhm. De endevés mira quin treballs més majocs que fan amb una escola, no? Uh -huh. Que no pas els treballs de veritat, o si sigui, els treballs se teonen a lo millor 4 dies per fer-los, uh -huh. no? Però jo crec que és més representatiu si realment veus que són treballs, pues clar, i amb els storyboards, que són aquestes il·lustracions que no els veu ningú. Mhm. Uh -huh. ne perquè després es puguin fer pel·lícules. Per exemple, un alumne nostre, el David Alcarri ha fet els storyboards del lo Impossible, aquesta pel·lícula uh -huh. que que ha tingut anèx, no? Mm. Doncs eh, això, sí. eh, clar, aquest tipus d'imatges el que interessava molt era veure realment com funciona professionalment. Uh -huh. Per exemple hi ha una noia que es diu Sonia Wimmer que ens fa venir d'Alemanya, que està treballant molt bé, que està tenint un gran èxit als Estats Units, uh -huh. i aquesta Sonia Wimmer diu, escolta, clar i estic molt content de l'especialitat. lloc més, vaig tenir tot un any uh -huh. per poder fer el meu projecte final. Mm. Clar, perquè ara quan li diuen, vinga, un llibre, plaf, <ríe> tres còmones. Sí, però clar, aquest projecte final pensa que és el que li ha obert les portes, o sigui, era sense mm. presentar-se als Estats Units li van la medalla d'or de la millor il·lustre de la llatina mm. perquè ho va fer l'editor. O sigui, ella va fer el projecte, que és el llibre aquest, mm -hmm. però després, clar, eh, es va convertir en llibre i llavors el llibre es fa traduir a l'anglès... Mm -hmm cosa que vol dir que, per exemple, com que ella fa col·legi infogràfic, va ser diferent en castellà que en anglès, uh -huh. els exposats tots dos, amb l'original, clar, però dius, clar, ara jo aquí he d'anar de bòlit, vull dir que allò, uh -huh. entens, el, el plantejament és aquest, dius, bueno, posem coses molt maques que es fan a l'escola, que també alguna cosa hi ha, eh? uh -huh. però més que res, per exemple, hi ha dos iacantons, uh -huh. dos iacantons. Per tant, la il·lusió i la capacitat intel·lectual dels alumnes a l'escola de llotja és molt important és fonamentalíssima sí. i sobretot aquesta relació també amb els exalumnes, uh -huh. perquè ens venen a conferències, ens explica una mica com va ens posen molt més al dia sí uh -huh. o sigui que la relació entre alumnes i exalumnes eh, existeix d'una manera fluida, és que es coneixen entre ells eh? de fet nosaltres com que és una escola pública uh -huh. no tenim cap possibilitat de fer propaganda uh -huh. i llavors ens asobren alumnes uh -huh. perquè clar i a més ens venen d'arreu o sigui, la, la pàgina web de l'especialitat del, uh -huh. el professor d'infografia diu que clar veu de quins continents estan entrant en la gent. Uh -huh. I és de tot arreu, I és una cosa espectacular, vull dir, moltíssima gent ens venen d'arreu, treballen d'arreu. Clar, això és una és una mica el plantejament globalitzador que hi ha ara. Uh -huh. No no és un concepte de treball, eh, que és una àrea geogràfica molt limitada i és sorprenent, potser un, un alumne està vivint a Brooklyn està treballant per aquí. Uh -huh. O estan a París i estan treballant per Anglaterra. Uh -huh. També, per exemple, m'interessava moltíssim que es veiés que un il·lustrador, per exemple, pot ser un director d'art. Per tant, en aquesta, en aquesta exposició podem també conèixer qui, qui ha passat per aquests 25 anys de la llotja clar, perquè venen gent de... Clar, anys que estan treballant, perquè clar, clar com menys ho fan també que el primer uh -huh. any els vénen a buscar. Veus. Sí. <ríe> és, és, és interessant Clar, que, que vingui sí, sí. gent, gent de fora doncs, a, a buscar producte nacional, no? <ríe> sí, sí, sí, sí. Mira, aquest banc que, li, que ens va venir de Milà uh -huh. està treballant a Londres i és el que ha coordinat totes les mascotes olímpiques dels Jocs del 2012. Ah, mira. I aquesta és una feina d'il·lustrador, uh -huh. també. Vull dir, que ell no ha res, no ha materialitzat cap, cap mascota, uh -huh. ha fet de director d'art. No, no. Que també és una feina que la gent diu home, és una sortida per un il·lustrador uh -huh. això hi ha totes les branques no, no és purament una cosa artesanal el que interessa més el que uh -huh. seria terrible és que algú anés a veure l'exposició i li semblés eh, que això una cosa s'assembla amb una altra uh -huh. o que diu, això em sembla que hi ha -hi una cosa que sembla. no, no, no, no eh? tu entres en allà i cada persona té una personalitat que fa que tinguin un nom i que fa que els busquin. Uh -huh. sí, és per un tant, impacte brutal, perquè entres a l'exposició i hi, hi ha un quadre immens del Sergio Mora, que té una projecció uh -huh. a, a dos continents, uh -huh. sobre il·lustració eròtica. Uh -huh. que, esclar, diries, bueno, eròtica, eròtica, eròtica d'aquella porno, no, no, és un uh -huh. món preciós. Eh? A mi a mi em fa, a mi a mi a em fa pensar amb el Bosco, saps? Uh -huh. Un món potentíssim. aquest és uh -huh. una de les grans estrelles del surrealisme pop. Uh -huh. És una corrent d'il·lustració que després ha passat a l'art uh -huh. i que té, ha tingut un èxit molt gran. Per tant, de quina manera eh, atrauries a, a la gent perquè vingués a veure aquesta exposició? És que sobretot veuran lo que és realment la il·lustració, que la té al costat i no saben què hi és. Uh -huh i veurant, eh, la idea aquesta, que em sembla que no s'ha fet mai, eh? és que es veu realment totes les branques molt bé. I uh -huh. veus que, doncs, mira, l'alumne que ens va fer el cartell del Déu Universari és la que ha fet el, un parell de gegantons de Gràcia, preciosos, el Torredet i la Gresca, uh -huh. i tens uns gegantons de dos metres i mig, uh -huh. que, la, que la gent no ho llica amb la il·lustració. O, per exemple, de Sant Andreu, uh -huh. tenim l'Andreu Bigoteig, que és la mascota que la gent li entusiasma de la, de la Biblioteca de Can Fabra, especialitzada també en còmic i il·lustració, uh -huh. que és un personatge super supersimpàtic i que ho va fer una alumna, l'Andrea Bartolomé, com a pràctica d'empresa. Uh -huh. És un personatge tridimensional, un, en una rateta que està sobre les, uns llibres, que és, és encantador. No? Ententeu... I, això és in... I això, per exemple, a tridimensional tenim una noia, que es diu Noia Riba, uh -huh. que va fer dues bessones, un uh -huh. caràcter que ha guanyat no sé quants premis, ha guanyat el Premi Gaudí fa dos anys de curtmatratxes, uh -huh. i cada vegada que presenta un premi ho guanya, dues bessones gairebé en blanc i negre que són acollonants, o sigui, veus aquelles bessones petitetes uh -huh. i en la pel·lícula aquelles... són les, les les bessones del carrer de Ponent, uh -huh. que assassinaven criatures, allò realment és acollonant, doncs esteu fent la... entre la boca a aigua, eh? Sí, perquè... sí, sí, sí. És, molt variat, anar... és molt variat, és molt variat. Entre, clar, estàvem fent els últims retocs, la gent ja havia entrat, perquè encara que s'inauguri el dia 31, mm. s'ha obert al públic des del 26, mm -hmm. i entraven, perquè com que és el centre entre gent de tots els països, i deien, oh, saps, que bueno, que bueno, <ríe> queden allà clavats. I després ja és doncs... molt càlid també, perquè tenim un petit documental de, de 15 minuts uh -huh. amb alumnes clau, realment molt, molt, els grans especialistes de cada àrea, i et parlen gairebé a primeríssim pla, veus un mica el que fan també, uh -huh. a primeríssim pla et diuen gairebé a cau d'orella el que estan fent i l important de la il·lustració. Per exemple, l ètica que té, el sentit de, de la venda, com potenciar les vendes dels, dels productes, cada un la seva especialitat. Molt bé. Doncs, aleshores, per gaudir d'aquesta exposició, on hem d'anar? Sí. Al centre de Barcelona podeu anar amb el metro Liceu. Uh -huh. eh, Diguem-ne, baixem a Liceu des de les Rambles pel carrer Ferran fins a la plaça de Sant Jaume. Uh -huh. Abans d'arribar a la passa de Sant Jaume hi ha un carrer Catalla Ferran, que es diu Banys Nous, número 1. Uh -huh. Seria la part de Catalla Ferran que va cap a plaça Catalunya. Uh -huh. l'any 9-11 o també es pot anar amb la línia groga que seria uh, Jaume I i llavors també passa Sant Jaume allà seria la dreta i després a partir del 10 de març ja podrem gaudir-ne sí, aquí a ja Sant André el 10 de març s'acaba allà i el 18 de març uh -huh. la remuntem a la nau u uh -huh. que estarà fins al 14 d'abril de la Fabra i Corts eh... Uh per celebrar la república. Exacte. Molt bé. Doncs, Xavier Canals, moltíssimes gràcies per atendre avui Moltes la nostra trucada i esperem doncs, que aquesta exposició sigui tant un èxit tant allà, al centre de Barcelona com aquí a Sant Andreu. Que no? molta energia, com la, com la Ràdio de Sant Andreu. Molt bé. Moltes gràcies. Molt, moltíssimes gràcies. gràcies bon, dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu, el Departament d'Il·lustració de l'Escola Jotja, ubicada a La Sagrera, celebra el seu 25 è aniversari amb aquesta exposició al Centre Artesaní a Catalunya fins al 10 de març, això es troba al centre de, de Barcelona però després vindrà cap aquí a dir que no cal que aneu cap allà perquè vindrà cap, cap aquí <ríe> molt bé, doncs ara fem una pausa i tornem Si te'n Després de tot el que ha passat Sé que després tornaràs Aquest com un trobaràs Crec en paraules, això serà el punt final, final. Pensa tu, demà potser ja no hi seré, demà començo a caminar, puc fer-ho sola i sense tu, i sense mentides i promeses que dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs acabem de parlar amb en Xavier Canals que és el comissari de l'exposició que realitza el Departament d'Il·lustració de la Llotja per celebrar aquest 25è aniversari però continuem parlant de la Llotja perquè nosaltres creiem que s'ha de donar difusió i molt més doncs, a aquests alumnes d'aquesta escola que mm, doncs, es llencen cap endavant per oferir doncs, un producte que, evidentment, té la seva qualitat en el tema de la il·lustració. I parlem ara mateix amb la coordinadora, la senyora Alicia Gallego. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs acabem de parlar amb en Xavier Canàlisi, déu-n'hi-do, la boca aigua que ens ha deixat a veure tot això, eh? Sí, molta ser, feina, molta feina, molta feina i, que, i que aquesta feina s'ha vist palesa en aquesta exposició i aquests 25 anys de, del Departament d'Il·lustració de l'Escola Jotja queda reflectida en aquesta exposició, no? Sí, a més jo crec que el Xavi ha fet molt bé també reflectir les possibilitats que té la professió de l'il·lustrador, no? Que la uh -huh. conegui que bueno, té diferents branques Uh -huh. que aquest interès per al dibuix que pot tenir una persona uh -huh. jove i que vol fer un cicle d'il·lustració però després es pot eh, dedicar a diferents possibilitats eh, uh -huh. el storyboards, el còmic uh -huh. eh, bueno, inclús fer eh, temes tridimensionals el que és la il·lustració tèxtil uh -huh. jo crec que és molt interessant que sobretot la gent jove i que de, bueno, també de Sant Andreu, que vulgui uh. en un futur estudiar il·lustració, és pues una bona oportunitat per veure les possibilitats que té uh -huh. aquesta professió. Perquè aquí trobarem còmics, trobarem il·lustració eròtica, trobarem il·lustradors que mostren estil de la roba, llibres, cas de motocicletes, tot això surt de la, surt de la llotja, no? surt d'alumnes sí, sí. que, que han tingut el seu interès, clar, en tot això. Sí, és una feina que porta molts anys, que, uh -huh. la, bueno, que la, el Departament tenia la seva a seu avanç al carrer Avinyó, i ara ens hem traslladat aquí a Sant Andreu, uh -huh. al barri, ja portem tres anys aquí eh, ensenyant, uh -huh. sí. i us convidem que vingueu, que és apropeu a Llotxa, que és una escola pública, uh -huh. a nivell de no només il·lustració, sinó totes les especialitats que té l'escola... Penseu que la oferta és de molt bona qualitat i que, a més, al ser una escola pública pues, el, el preu és molt assequible. Eh? Uh -huh. Ja sabem que, bueno, que hi ha hagut un petit canvi en el tema sí. de les matrícules, però encara continua sent, per el nivell de, de formació uh -huh. que s'ofereix, molt, molt assequible uh -huh. d'estudiar en una escola pública. I a més, el que hem de dir que en aquest departament d'il·lustració hi ha, com a mínims 200 estudiants. O sigui que sí, això sí, és sí. important de, de cara a donar a conèixer l'Escola Llotja. Sí, el sí, seu sí. valor. Sí, som un departament que tenim molt, molt alumnat i molt professorat que participa, no? i a més que, bueno, que ja té una trajectòria. Uh -huh. I a més l'interessant és que molta de la feina que, que el Xavi ha recopilat per a aquesta exposició uh -huh. és feina d'alumnes bueno, que avui dia són professionals de il·lustració uh -huh. i que és molt jove. I que tenen treballs premiats. Sí, també. tenen treballs premiats i a més uh -huh. gent que està treballant fora també de Catalunya, S han vingut treballs de diferents parts del món. Mhm. Uh -huh. I, bueno, I sobretot és això, animar la gent a formar-se i a trobar altres possibilitats. Sobretot els que tenen molt interès i habilitat pel dibuix, uh -huh. la professió d'il·lustrador pot ser molt interessant. Uh -huh. Per tant, hem de dir que aquella gent que es vulgui dedicar a la il·lustració, a passar ara mateix per l'escola llotja és, vol dir eh, tenir una carrera professional, no? sí. sí. Sí, bueno, és, una, és una una formació molt adequada la que nosaltres donem i bueno, tenim bastant, uh -huh. penso que tenim bastant prestigi perquè ens ve gent de tot arreu eh? uh -huh. nosaltres eh, ve gent jove que ve de Mataró que ve de Granollers uh -huh. que ve de diferents punts de Catalunya per estudiar il·lustració i uh hotxa -huh. i no només eh, la gent que acaba el batxillerat artístic també tenim alumnat que ha fet belles arts uh -huh. i que després s'apunta al cicle per fer una formació més específica no. A més, també hem de dir una cosa important, que és que aquests dies la nau Ibanov de la Fundació Sagrera també ofereix una exposició d'il·lustració i ceràmica als alumnes de, dels alumnes de la llotja. Sí, nosaltres en aquesta, en aquesta exposició no participem, però sí participa el uh -huh. Departament de Ceràmica, Escultura i Pintura. Uh -huh. eh? que Aquesta exposició s'inaugura divendres i uh -huh. ho fem a Sant Andreu, uh -huh. eh, a la seu de llotja de Sant Andreu, que està al carrer Paramañanet número 40. Uh -huh. eh, jo convido a la gent del barri jo també sóc de Sant Andreu a, prop de eh, a gaudir bueno, d'aquest luxe que tenen al barri perquè penseu que Lloig és una escola pública que té molta tradició que té molts anys d'història uh -huh. uh -huh. que ve del cicle XVIII i bueno, la seu sobretot que tenim a Sant Andreu té uns tallers que estan molt ben equipats i a més tenim aquesta sala d'exposicions que és la nau Ivanov, on, on se fan diferents exposicions i la que s'inaugura aquest divendres és una col·laboració que s'ha fet amb la sala d'art-joga. A més, també tenim, per exemple, un espai d'il·lustració, que és la, la sala dedicada a Jordi Sabatepí, que uh -huh. també era il·lustrador, a més de científic, i aquí fem també petites eh, exposicions. Ara podeu visitar també una exposició de dibuixos, de dibuix científic. Ah, uh -huh. I a més, veure l'escola. Jo animo a la gent que, que vingui a l'escola, que és s'informin sobre l'oferta for formativa que tenim, uh -huh. eh, no només il·lustració, tenim també disseny gràfic, tenim gravat, tenim ceràmica, escultura, i a més el que, que deia és que bueno, els tallers està molt bé i uh -huh. els recursos materials estan molt bé a l'escola. El que esperem és que aquests alumnes doncs, també marquin tendència en el món de la il·lustració, no? Sí, jo crec que sí, nosaltres estem molt contents a l'exposició, podreu veure un vídeo que s'ha preparat, eh, que uh -huh. està molt bé i que apareixen Bueno, són reportatges a diferents il·lustradors que, que han passat per Iotxe i que avui dia es pues, desempenyen professionalment en aquesta especialitat. Sí, sí. sí, perquè el mateix Xavi Canals ens deia que després de passar per l'artesania Artesania a Catalunya, que acaba el 10 de març, després torna cap a Sant Andreu perquè la gent de Sant Andreu doncs, també tingui la possibilitat de gaudir d'aquesta mostra, no? d'aquesta exposició. Sí, sí, podeu, podeu, crec que és a partir de mitjans de març, perquè nosaltres acabem l'exposició artesaní al 10 uh -huh. i aprofitem que tenim aquesta sala d'exposició tan gran, és una nau, eh? és un espai molt gran, uh -huh. i bueno, on, on s'inaugura divendres aquesta exposició de, de les cartografies, tindrem més endavant també la mateixa que s'exposa se, se artesania que s'inaugura el dijous a Muy les 7 bé. i mitja. D'acord, doncs, Alicia Gallego, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que sigui tot un èxit aquest Departament d'Il·lustració que ja té els seus 25 25 anys per poder celebrar, no? Doncs, bé, moltes gràcies a vosaltres per la difusió i, uh -huh. bueno, animem a la gent del barri de Sant Andreu a venir al carrer Banys Nou, ser dijous i veure l'exposició. D'acord, doncs, Vinga. moltíssimes gràcies, Alicia. Vale, adeu. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem... Serà anar directament cap a la nostra habitual agenda. Coneixerem els actes que eh, realitzen aquests dies als nostres barris. Entrem. Molt bé, doncs el que us dèiem, encara hi ha algunes activitats que us podem recomanar des d'aquí, com per exemple el fet que la Nau Ivanov us ofereix la representació de l'obra Peceras. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer Honduras número 28, us ofereix la representació de l'obra Peceras, de Zombie Company. L'obra es podrà veure a partir de demà dijous. Molt bé, doncs Peceras és el futur, potser d'aquí una dècada, potser només d'aquí un mes... Les idees han canviat del paper de la dona a la societat ha superat un punt d'inflexió històric. Les paxileres estan resultant tot un èxit, els nous espais de recreació amb boca de tots. La durada d'aquesta obra és de 60 minuts, l'entrada és de 12 euros, per als amics de la 9 i la 9 és de 50% més una consumació gratuïta. La venda d'entrades es pot fer per l'entrada o una hora abans a taquilla, de dijous a dissabte, a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. I ara parlem de la nevada del Nadal de 1962 a Sant Andreu de Palomar. El centre controlat Can Fabrat d'Alt. Del carrer Segre número 22 us ofereix aquest mes de gener l'exposició de fotografies en commemoració de la nevada del Nadal de 1962 a Sant Andreu de Palomar. Organitza el Centre d'Estudis Ignaci Iglesias. Més coses a comentar-vos. Doncs, eh, parlem del Sant Andreu Teatre que us acosta la producció Pinotxo de la Roseland Musical. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatria, número 54, s'ofereix durant els tres primers caps de setmana de febrer la producció Pinotxo, de la companyia Rosland Musical. Impressionant versió multimèdia del conte Sempre evitem les mentides i la mandra perquè ens podem portar molts embolics. Doncs Pinotxo és una adaptació de la novel·la de Carlo Collodi amb una posada en escena espectacular i innovadora, un univers màgic que ens submergirà amb les emocions i personatges del conte de sempre transportats al moment actual. Una història de fantasia explicada amb un llenguatge escènic, modern, nou i sorprenent, coneix la dansa i la música amb les últimes tecnologies de la imatge. Doncs hem de dir que aquest dissabte, dia 2 i diumenge, dia 3, seran els primers dies en què realitzarà aquesta producció al Sant Andreu Teatre. El dissabte a partir de les 5 i mitja de la tarda i diumenge a les 12 del migdia i a les 5 i mitja. Dues, dues funcions. A partir dels 4 anys doncs, podeu gaudir d'aquest Pinotxo al Sant Andreu Teatre, una producció que es fa en català i que val 9 euros. També dir-vos que el Centre Cívic de Navas us ofereix l'exposició L'Art del Trencadís. El Centre Cívic de Navas, al carrer de Naves de Tolosa, número 312, us ofereix una nova exposició, es tracta de L'Art del Trencadís. Doncs aquesta la podreu veure fins al 28 de febrer i va a càrrec de Joan Sarinyà. I d'aquesta manera, doncs, nosaltres que al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies al Ricardo i també a la Marta Sanz, que avui ha estat amb nosaltres. Doncs el que farem ara és acomiadar-nos i ens retrobem demà que passeu a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda Adéu-seu.